Eta gurekin zinezten, ba Iona 2008-elkarteak autatu du bere zerrenda Jean-Claude Hirek ere manen dueriko bosetako zerrenda, desmartzainitza eta parte arzailea eskerreko sensibilizatze guziak bildu nahi ditu, ba Iona 2008-elkarte herri proieto, bizi proieto listak. Kalitatea aitzinean emaiteko akitaniako agentekiek hitzarmen bat izenpetu dute behriki, ahreinen sanotasuna eta ur eta ingurumena zaintzea dauren helburua, bosturteko programa bat abiatzen dute. Egiazko espartinak, maulen eginak, eskuz joxiak lehen bezala, maiderdasko siberotargazteak soka izeneko enpresa sortu behidu. Eta aroa egun sek igurikatzen gitu, Bantzo. E aro, tapatua, ipatzen dute, lanotxua, ez dute reiten baitespada horrekin euri hirik izanen denik, baina iguzkial ardura gordia izanen dela, ogoita bi temperatura dugu tenore juntan, gorenak egun aro ikerlarien arabera, ogoita sorci jadoren ingurukoak izan berla izke. Eta Eta baiuna bimila hamalao elkarteak Jean-Claude irriar hautatudu zerrenda buru herriko bosentzat abersaleak barne dira, bainan zabalago nahi dute izan, hori erreiten zaukun goizuntan goizberriko gomita behitzen. Dezmarcha ainitza eta parte harzaile batean kokatzen da, ezkerreko sentsibilitate guziak ekologista edo abersale nahi ditu bildu uh, baiionna BIMILA mila hamalau hergi proieto bizi proieto deitzen den zegendaaka. Biltzar nagusia egin dute berriki, egun bat presunek parte hartu dute eta pentsamolde dezberdinak elkartzen ditu hunek. B Beraz biltzar nagusian berrogoita hameka bosukanditu Jean-Claude Hriarek, beste autagaiak jamarkabadik berrogoita bi, boskaldi, tinkia, Jean-Claude Hriarek goizberiko komita zen. Egia e, da ima dela hor, zer nahi du, ez da lifentziarik, erra nahi zake ez da politika lifentziarik bi hauta gehiagien artean, bi haginen, gure burua prest zenditzen ginoena uh, irresponsabilitate hori hartzeko eta hala kirek behar izan dute hau eta autobian hartian Ehun bat diende biltzen zirezti biltzaretan zinez bat adenetarik zuen uh, taldean, zuen bai, elkartean bai, Hori da zinez hoa uh, hartzen gira egia da la, lau hilabete komita zabar hori uh, fengatua egina izan zela egina zeintzarari bon, espero gino hermana ez ere nola gauzak ere aintzinatuko ziren eta eta dinamikaia ea sortu, sortuku zen, eta hor biziki alde hortaik biziki konten gira zen, eta hor badira zinaz ahlu dezbernenetatik etorzen diren jendeak, badira ala sindikalistak direnak edo Elkarte mugimenduan engaiatuak direnak, edo sozial ahloan, eta, eta emekimekia egira gure ala, gure dinamika propria peskat, uh, egiten, eh, eraikitzen, eta onduko on, on haste eta helabetetan, eh, beste eta, pare, eta eta petat pastuko gira, eh, nuen gehiago programa landuko dugun. Eta programa jori lagazkeneko nahi lukete agertu. Gaur dira biltzekoak sehaskako ordezkariak paisen lege biltzakian izanen dira, Hezkuntza kultura eta bagne ministeritzen kabineteko ordezkari ekin, hemengo parlamentariak ere jontatuko dira, eta sehaska eta eskolimeko ordezkariak. Ohoituko ohoitasiko dugu endaiako ikastolaren dosiera dela eta alderdi sozialisteko egoitza okupatu zutela seaskakoek eta urtarik landa ardietzi zutela gaurko hitzordua hizkuntza gutituen batzordeak bere txostena itzuli dio atzo Horreli Filipeti Frantziako kultura ministruari txosten horrek proposamenak egiten ditu hizkuntza gutituen garapena segurtatzeko eskola, heedbideak eta bizi publikoa dira bere ardatz nagusiak, eta bestea beste txostenak dio erakaskuntza alor garrantzitsua dela eta konponbide bat atxeman behar zaioola imersio sistema duten eskola elkarteen finanzamenduari xeaskaren kasua bezala. Anemarri Mendibur, Christian Fando Kolina, Alain Lajea, edota Gil Violant, bezalako abokatek salatzen dute euroaginduaren erabiltze politikoa, baionako zazpi abokat eta abokaten elkarteko lauburuek euroaginduaren prozedura politikoa kritikatzen dute, haien ustez, bakotxaren defensa eskubideak ezpeitira irrespetatuak onartesinak diren injustiziak sortuzen. Eta entxuxen, gaur diakin arraziko du, paueko ausitegiak, Jokin Aranalde eta Itorzubilaga zurutu zaren ieslarien, eta Ibon Fernandez iradi presuaren kasuan, euroagindua onartua izan entzaien ala ez. Hiruetan ogoita amala urteko apes bat hilda atzo, senpereko aitziran, mainatzen ari zelarik, ito da, soko nekeziak ukan dituzte, gorputzaren hatxemeiteko, kasik hiru horren ez ari zandira bila, eta hiruetan ogoita amala urteko apes hori, zaindua etzen, gune batean, mainatzen zen, avejon aldekoa, bakantzeetan zen, euskalegian... Eta ez dakite, oraino Norden, igande haratxean, emazte baten gorputza atxeman zuten baionan, aturri baian gronezu biti kurbil, jiruetan bat urteko emazte baten alitaike, gorputza ez da iduriz luzaz egona urian, ez da neoren faltatzerik ere sainalatuik izan, autopsia bat egiteko gorputza bordelerat eremana izan da. Duela zonbeitegun bosturteko konbenio bat izenpetua izan da baigurin Akitaniako Arreintegi eta Arreintzarien Federazioa alde batetik eta Estadoa Akitania eta Aturi Ura-Agentziaren artean. Itzarmen akta segitu du guretzat Jojo Bidargure kasetariak. Arreintegiak sektor ekonomiko importantea da zinez Akitanean. Frantziako produksionaren parten agusia hemen egiten baita eunain dako goita bost baitan. Eta horotarat, mila boste unbat langile ari dira sailortan. Gionden ortsialian, baigorrien iraganden biltzarnak usitik landa, konbenioa izenpetu duen againtegien grupamenduko presidenta den Xabi Arispek, esplikatu dauku zertarako den konbenio hori. Por prepare uh, l'avenir e l'emision... Gerua prestatzeko eta againtegien -za, grupamenduko misioen bideratzeko. Zono premier misión, me egalman no misión kizensk kibmenturon danzun kadro de developpement durable bai ocha chana centre de cette nouvelle convention et qu'il a inspiré et qui signifie Akitaniako inguramena errespetatzen duen aquakultura. Respektueuz de l'environnement anakiten. Konbeinio horren beste izen dira bai estadokor deskariak, aturri garrona agentzia eta eregioa. Akitania eskualdeko presidentaaren russe horzen izen petzeko bere iritzia ere mandauko. Ilfo konakompain l'episikultur ver... Euh... Mejor kalitea de la alimentación Agraintegiak lagundu behar ditugu Agrainen alimentazioaren kalitatea obetzea riburuz Eta tratamendu kimiko gutiego izaitia Ondotik dena urera dueten baita groupement... Egi asko lan bat da hori Agraintegien grupamentu bat Rest izan da din Elburu horen parte katzia, Estadua, Akitania eta Uraren agentziarekin Hori bariosada Leukonsei regional Avec l'Agence d'Oro Ese... Cel s'appelle un cercle vertueux Eeta Bayonako batiman la nivel presa, liquidacionian emandu atzo, heme sorci langileek hori hiru bete et zutela jonalik alaturik, eraabaki horri eker kutzen alko dituzte, langilegeenakego aldekoak dira eteta servedete sindicatak lagundu ditu aibide Hortan. Kastelnudariko Spangerro enpresa, la tonoita ama bost langileekin abiatuko da azkenian. joan den astean hau zuen, loran Spangerro nagusi behia kesu zela ofizioko langile batzu eskas zirela administratzaileak hautatu langileetan prefetarekin eta administratzailearekin berriz ikusidik bost langile gehiago ofiziokoa kartuak izan dira eta pentsatzen dute orai aktibitatea. abiatu Helduden Astean Soka izenarekin espartin enpresabat sohtu du duela jiru urte maiderdaskon siberotar gaztiak. Espartin modeloak asmatzen ditu eta gero mauleko jiru enpresetan eginaazten. Haur emazte eta gizonendako proposatzen ditu lahuz edo oialez. Eta modelo bako txak izen bat badu eta leheneko maneran eginak dira, eranai beita, eskuz josiak direla. Bede espertinak nolakoak diren, maidek dazkonek egiten dauko. Horting hau rentako bat izugu bi modela, ofen hiu modela haal izugu reiten. Uh, Ligenik hau uh, ten uh, landu izugu modela bat izugu zendena alaia. La, la ruz preforsta eta... Um, Aiza ahaldena eshtekatzen eta haurak ahaldena bea esakten. Ema zentako bat izugu mudelaba daitzendena sabal. Betzi koloe alageak, arroza eta holia eta larriak betzi karriat ezbeletatik uh, jiten. Eta askenian uh, yuken enduzi bait tenisti pibat daitzendena orhi. Orhi mendia bez. Anol, petri, eskuz joxiak uh, espartiak eta larus. Zukuak. Benai bai, uh, oi jalezkuk beti eskizursiak. Soka espartinak saltzen ditu, kostaldeko saltegi batzuetan, eta web gune baten bidez, uda osoan idauze mendin soho etxean bere espartinak erakusten ditu.